Eta, bueno, esaten zenidan, e, ba, zuzenean sartu baino lehen, erreportaje nagusia Nafarroaren konkistarekin zer duela, ez? Hori da, behitu. E, bueno, entzule gehiagien agiak ingo dutenaz, ze aurten, ba, bosteun urte izango dian Nafarroa e, konkistatu zuela gaztelak, Eta, bueno, ba, segurutik datozen hilabeteotan, ba, ekitaldi eta argitalpen asko izango dira gaionen inguruan, ez? Mila bostion izan zen, eta, bueno, ba, bostion urte joan dia arrezkero, ez? Eta gukain duguna da, gaionen inguruan euskeraz, e, bai literaturan eta bai musikan, ba, zer argitaratu dan eta, eta konkista hori zelan tratatu dan e, ikusi, ez da? Orduan, e, ba, bon, alde batetik urbildu gara, hartako jartako e, erresuma, Nafarroako erresumara, apurbet ikusteko lehengo eta behin segiro zegoen, euskera zelan bizizan orduan, e, eta askotan pentsatzen dugu, Nafarroko errege, erreginak kanpotarrak izanik ba, arrotza izango zitzailea Euskera, baina, bueno, gero ikusten dugu bai euren inguruan eta baita Nafarroako ahondikiak ere, ba, bueno, euskera darekin lotura duguna, baina ahondiagoa zeukatela. Hortik abiatu gara, eta mm, konkistaren ingur, jakina konkistaren ondiknorakoa kasaldi ditugu baina gero ikusi dugu bueno, euskal literatura hori zera nagertu da ne uzen lotura udiki dagoen ez ta agibide zorra bueno, gauza batzu nai baduzu kontatuko ditu labur labur bateti ba bernardo etchepare baina etchepare gore lelengo euskaldizlea e, esango dugu in, liburu inprimatu zuen e, e, lelengo euskaldizlea ba zera garaia hartan naforroan hisen nafarra sanvera base nafarrokoa Eta, ezea, eragintzu zena okizuen bere bizitzan, ba, Nafarroaren konkista, eta nola baitere bera, bando bietako batekin lerrokatuzan. Zestu guaztu behar, Nafarroaren konkista, konkista izan zela, baina baita ere, gerra sibilan, Nafarren e, artean, ez? Bando bie gontziela, beha montarrak eta aga, agaramontarrak, montarrak da? Bueno, etxe ba, Bernat Zepar, eliburu horretan bertan kontatzen du, zelan, E, Ipuin e, barkatu olerki batean, zelan bera preso eduki zuen Nafarroako erregeak eta badirudi hori dana izan sala gaztelaren alde, e, e, behamont, e, behamontaren alde bai e, larrokatu salako. Es. Hori ganera, hori ba, indala bosei urte, josa noizek ba, novela baten kontatu zuen, beinatat dardo novelan, Beste Gara hartako beste gile bat, Joanes Leizarraga, bere lelengo e, euskeras... E, publikatu zen, lelengo e, biblia, esos horik, e, testamentu berria, ba, testamentu berri hori zuzen-zuzen e, Nafarroako erreginaren eginduz, e, egin zuen, euskeraz, eh? joana albretena eginduz, beraz, hor ere, badaukagu, e, zea, lotura zuzena horrekin, ze joana albret Nafarroako erregin ezan, baina Nafarroako erresuma ia dana, e, arrezkeroa ja, edo ordurakoak ja alduta zegoen, Eh, gaztelarren castelarren eskuetan. Mm? Aurrera eginez, bueno, pausa asksos kontatu que baina adibidez 19. mendean mm, berriro ere agertzen da konkistaren gaia, baina ja Martinen ja Martin Iribarrenen euskaldunak olerkien esate baterako edo eh Francisco Lapiz Arizkundarrak idatzi zituen eh bisantu euskaldunen eh ezea, biziak liburuan, eh. Hor eh, Inasioloiolakoaren historia kontatzen digu, eta denok dagoen bezela Inasioloiolakoa E, iruñan egon zan e, gaztelarren alde borrokan, e, behamontarren alde borrokan. Eta, bueno, baur, hor, e, novela horretan, Francisco Lapitzek ganean nahiko modu bizian esango nuke nikaintzat, ba zera, eh garai hartako gatazkak eta e, bertan bizi izan san giroa e, islatu zuan, Hortik aurrera, ba bueno, Arturo Campionek eta Euskera Elkartekoek e, sekulako lan egin zuten, ba konkistaren gaia gizarteratzen eta dibide adibide zeulekatera zuten eh ahasturatik ba Amalurko e, gatazka eta Amalurko esango benuke heroiaien ba valentria eta e, bueno, ba hori da nais latu zuten alde batetik euren lanetan eta Arturo kampanetan lan bat euskaraz idazteko eh irakurtze gokera daukagu da maso legatzek eh e, zera eskaratuta eta injustu da azken nafartarrak, e, laburra da, baina bueno, amaiurko eh ba erresistentzia eh horren inguruan, ba, bueno, esango genuke narrazio labur baina polita dela. Erromantikoa, dudabarik, eta lan horren ondorioz, bairaik izan, eh, amaiurren danok ezagutzen dugun monumentoa. Eh? E, antxe gazteluaren ondarretan, eta bueno, bertan dagoen ezaldian, ikizango nuke, ba, Euskeraren munduan ba, nahiko ezaguna dela, ez? Eh? Naparra skatasunaren alde amaiurko etxarrian borrok egintzuten gizonai betiko argia. Monumentu hori egintzanean, e, e, erabateko kontsentsua egontzan Nafarroako gizartean, baina handik gutxira eskun muiturreko indarrak kontral holdartu e, ziren, eta bueno, handik urte batzutara bomba bajarri eta monumentu hori lehertu zuten. Eta askoz beberan duago, e, le, bomba hori 1912 eta maikan ipin zuten, ba, frankuildagero behatziun da laro eta bilan berriro eraik izan, eta gaur egun ere orain dikandago e, amaiurren monumentua. Hum -hum. Amaiur, esan dugu bezala, e, euskal kulturaren barruan sekulako jartzena lortu zuen, gizon aiei lanari esker eta arrezkero beste poeta batetorri zen, bizkaitarra, estepan urkega lauazeta, eta amaiur gaztelu balza olerkizora garriagin zuen. Horrek, nindik esango nukeia, erabateko arrakasta ekarri ziola, eta bueno, guke... Esagutu dugu, amaika bezlarik egindituzte lako bertxioak, ez? Antson egin zuen bertxioa, Imanol-ek bebai, Ibai Rekondok, Petsik horrein gutxi, edo enboskada taldeak bebai horrein dela iru urte. Horban, amaika izan dia, beholer kisora garri hori kantatu duten euskal musikariak. Hmm. E, gai horren inguruan ere eskizuk bere abesti egintzuen, mirabeatzen dara eta magostean, Olatzugastik horrein pare bat urte ere amaio grabatu zuen, Eh, Mikel Laboak eh, Josan Artzeren poema, Arranobiltza poema eh, musikatu zuen, eta eta kantatu zuen bai euskarari jaialdian, e, Bilbo, 1000 dairelo eta Masazpian, Agustin González-Azillu altsasor musikariak ere, kantata bat egin zuen ka, e, poema horrekin, negu gorriak ere behar egin du gai horreninguruan, bueno, ikusten duzuen ez, serrenda iaia amaigabe asan daiteke. E, antzerki munduan ere, bai honetzaide, matxinrigoien, patxizabaletak eidatzi dute, eta bueno, askenengo ikutu emotearen bakarrik, ba ingeru epaltza, e, askenengo... E, urte hauetan triolo, trilogia bat egiten ari da e, Gaioren inguruan Eta lehengo bi liburua arakalean daude Maiuaren odola eta izan behin nintzen Nafarroako ereoge Eta orain irugarrena ba, Pentsatzen duz laster baten jakaleatuko dela Eta osatuko du ba, Konkistaren inguruko Nobela historikoaren ekarpena ba, Euskal literaturan eta Euskal kulturaen oroa <hum>, Eta Beste kultura arlo batetara pasako bera horrengo gaiarekin, gastronomiarekin zer ikusia duen zerbait eta zitzen ingo baituzo, da, oh, ja, eh, dana ez da historia, musika eta literatura, eh, tripas horriak ere, no, lantzan behin, dantzan ikini eta, bueno, bakas honetan orbildu gara, Donostira. Paske, e baske kulinariszentrerra, eh bertan badakizu erekin berria da, eh ba, banago e, aurreko iraian hasi izan martxan eta e, bertan ba gastronomia eta eh elkartu dira. Eta, bueno, anagalarra garen testoa da, bost gutizia e, titulatu dugu, eta bost gutizia horiek inaki kaperotxipiren argazki hor nintuta, ba, erakutsi, erakusten alegindu gara ez, eta bost gutizia horiek dialde batetik eraikina bera, nahiko bitxia dalako, bost plater simulatzen dituelako, irudikatzen dituelako bat abestaren ganean ipinita, eh gero bestaldetik ere edukiak eh, eta hor ba prestakuntza jakina eh ba le lengoz eh dutenei ba goi mailako itasketak eskaintzen zeskilako eh hirugarren eh, gutizia ikerketa izango san eh, bertan ba bost ikerketa lerro zabaldu dituztelako eta hori ere ba nahiko, eh, berria da eh, gurean eh, arlo horretan Laugarren gutizilea, ba, zukaldariek, e, goimaiako zukaldariek eman dioten babesa da, e, eta ez bakarrik zukaldariko zukaldariek esagunak, baita ere, e, atzerrikoak, ba, Ferran Adriaz e, burudala, ba, bueno, e, bai e, Europarrak, e, Estatu Batuarrak eta Japoniarrak, e, bueno, danetarik, goi maiako e, sea, artista hoiek denek ikusi dute olako proiektu baten beharra, ez. Eta askenik, e, e, zindogu hastu ere, eta hor bosgarren gutizia, ba, guztionza zabalit dagoela, eta bai e, ikastaroen bidez, jardunaldien bidez, sineforumak, eta jatetxea, eh, katela, eta ere jatetxea zabalit aukatela. Eta hor, amaika modu dauzela, ba, bertako gutizioi eprobatzeko, edo bertako gutizia horietako partaide izateko. Eta, Hektor badakit e, noran jorratzen dituzuten gaiak, sakonki jorratzen dituzutela, baina denbora oso oso gutxi daukagu, oso gaizki gabiltza denbora azgaburkoan, eta eskatuko dizut, gelditzen dienak e, laburki labur. aipatzeko eta pixka gainetikan olaborkezpe norokor bat egiteko. Bale, bueno, ba, labur, labur esan da. E, beste bat izan da, serantez mendia, santurtziganean dagoen mendia, ba antxe, tontorrean gotorlekua dago, emerezi garramendeko gotorlekua, eta arantzadi zientzial karteak ba, presentatu digu. Berak inditu bertan induzketak, asaldu e, digu ba, kostaldeko gotorlekuen artean garrantzitsuenetako izan sola. Bueno, eta egitura guztia saldu bai Argazkenbidez, baita bidez eta baita ere aurrera begirazen proiektu dauden esan digu. E, eta bueno, Natur interpretazio, Natur interpretazio zentroa egin haio telako. Eta gero Ezkera bigai datalean, ba gebarako judutarrak izan dira protagonistak, ekebara e, Arabako herri txiki bat da eta bueno, askotan e, arraro egiten basago ere, ba estugu behar Euskal Herrian judutarrak erdiarora arte baino txart ba bizi izan sirela eta egotzi baino leen Ba, hemen egon ziela batez ere Araba eta Nafarroan egotzi eta gero ere Baiona'n bizi izan ziren baina bueno, hemen bizi izan ziren eta lekuko hemen dakargun lekuko baten arabera 16. mendi hasierako e, arab judutarraiek ba euskaldunak ziren ez? Horren inguruan joan da Euskara bideide atala, eta gero, bueno, ba, betiko atalake bai, ba, bioz begietan e, argazkiola gukizaten dugun impactuko argazkia, eta gero, beti bezala, ba, proposamen bi, bilbide laburrak egiteko Euskada Herrian barrena, bata endaiatik, eta bestea, e, enkontradako Ibarra e, zuia aldean, araban. Beno, baurrengoan, ea denbora gehiago daukagun eta pixka lasaiago aipatzen alditugun guztiak. E, sentitzen dutek torre oso larri gabeltzalako, baina, bueno, tira, e, mi esker dena den gurekin egon izanagatik eta nahi duenak babadaki noraldizkarian sakontzeko aukera izango dela zukaipatutako gai guzti hoietan, ez da? Baskarrik asko eta nahi duzuan artean. Urren arte, aio.